«Хочу тобі щось показати і розповісти», – попросив Андрій. І Даринці трохи відлягло від серця. «Погода гарна», – мовила вона. «А лікар дозволив?» «Нехай тільки спробує не дозволити», – усміхнувся Андрій слабкою посмішкою. «Тоді вдягаємося і на прогулянку». З собою Андрій прихопив якийсь аркуш паперу, згорнутий у рулон. Даша везла його на візочку по заасфальтованій доріжці, і Андрій підняв угору голову, підставляючи обличчя на косим променям сонця. Справді, чудова погода, сказав він. І небо чисте-чисте. Напевно, цього року буде рання весна. «Хотілося б», – відповіла Даша. «Набритли вже холоди». «Давай тут постоїмо». Даша присіла на дерев'яну лавку, яка була вже повністю сухою. «Бачиш людей за парканом?» «Бачу». Раніше, виходячи на прогулянку, я спостерігав за їхньою реакцією, коли вони проходять повз хоспіс. Ось дивись, дивися, Дашо, пройшов чоловік. Він побачив мене, відвів погляд і відразу ж прискорив крок, кваплячись скоріше проскочити повз це страшне місце. Він удав, що нікого тут не побачив. І намагатиметься швидше забути про мене. А он дві жінки які з неприхованою цікавістю подивилися на мене і стали перешіптуватися. Напевно, вони зараз губляться в здогадах, на що хворіє цей молодий хлопець в інвалідному візку. І вони теж намагалися якнайшвидше пройти повз це місце. І так усі. Кожен з них гадає, що це місце не для нього, що доля хлопця у візку його не спіткає ніколи. Я не засуджую їх. Напевно, на місці людей за парканом я чинив би так само. І міркував, як вони зараз. Я ніколи не думав, що не доживу до 30 років. А скільки тобі років? 29. Ну, ніхто не знає, скільки він проживе, сказала Даша. Підлікуєшся та поїдеш додому. Звідси додому живими ніхто не повертався. Що, зовсім ніхто? Іноді забирають родичі додому на прохання хворих, а так? Утім, я попросив тебе вивести мене на вулицю зовсім з іншого питання. Скажи мені, що ти бачиш? перед будівлею хоспісу. Он доріжки, вздовжних лавки, кущики якісь. Андрій розвернув свій аркуш. Дивись. Тут я зробив проект озеленення цього пустеря. Хворі не повинні бачити цей пустир. Він унеги так у душі. Я ж за професією дизайнер з озеленення. Так от, я намалював тут докладний план з альпійськими гірками, фігурними клумбами квітів. Тут ось газонна трава. Обов'язково має бути полив, інакше трава перетвориться на довгу щитину. А ще потрібна газонокосарка. Без неї ніяк не обійтися. Думаю, що ходячі хворі змогли б самі висаджувати квіти і доглядати їх і косити траву. Уявляєш, Дашо, що буде, якщо у людей з'явиться стимул? Спочатку треба посадити насіння в землю. Потім дочекатися, коли проткнуться перші боязкі паростки. Потім їх треба поливати, полоти і дожидати, коли вони зацвітуть. Ну, коли там думати про... про погане? Треба буде жити і чекати. Ідея хороша, погодилася Даша, навіть чудова. А твій проект прямо таки карколомний. Але на все це потрібні чималі кошти. Ось тому я й розповів усе саме тобі. Чому мені? Тільки ти зможеш утілити мою мрію в життя, сказав Андрій дивлячись із надією просто в очі Даші. І Даринка зрозуміла, що це і є його прохання. Останнє прохання. Це буде нелегко, але я виконаю твоє прохання. Хай би чого це мені коштувало, мовила Даринка, не відводячи очей. Ти Мені обіцяєш? Обіцяю. Я тобі вірю, сказав Андрій, простягаючи Даші аркуш із проектом. Тепер я буду спокійний. Давай повернемося до відділення. Мені стало щось зимно. Даша допомогла Андрієві роздягтися та лягти в ліжко. Вона закутала його ковдрою, змовницьки підморгнула йому і вже відчинила двері, збираючись виходити, коли Андрій сильно закашлявся. Вона різко обернулася і побачила, як Андрій потягнувся за баночкою, хотів відхаркнути рідину, але з його рота щільним, суцільним струменем на підлогу полилися великі згустки крові. Цього вечора, після смерті Андрія, на душі у Даші було особливо тоскно. Вона відкрила ноутбук і перевірила пошту. Листів від Сергія, які раніше не було. А чому, власне кажучи, він мені мусить зараз писати? думала вона, лежачи в ліжку і намагаючись заснути. Він написав, коли йому було погано, самотньо і страшно. Я добровільно відповіла, намагаючись йому хоч чимось допомогти. Зараз він підлікувався, відпочив і вже не потребує ні підтримки, ні листування. Чого тоді я чекаю? Даша загорнулася в ковдру і, не витримавши, тихенько розплакалася. Було шкода Андрія, а також своїх ошуканих таємних надій. Розділ 41 Даша закінчила читати останні рядки вірша і листя ніжне воркування, і вічну пісню солов'я. Коли б не вірила в світання, то, мабуть, вже була б не я. Примітка, сіра, люблю світанок. Сьогодні вона присвятила цілий вечір поезії про рідний край і його красу. Здається, вийшло непогано, Подумала вона під оплески хворих у коридорах медперсоналу і слабкі удари, що доносилися з палат у відчинені двері. «Я купила вітальні листівки, які ви мені замовили», сказала Даша так голосно, як могла, щоб почули хворі в палатах. «До кожного пакету листівок я прикріпила скріпкою папірець, із вашим прізвищем і з дачу. Все лежить у фоє на столі. Так що готуємося одразу до двох свят. 23 лютого і 8 березня. Даша поспішила піти. У неї дико боліла голова. І все її тіло тремтіло у пропасниці. Вона зробила собі уколи прямо тут, у маніпуляційному кабінеті ковтнула таблетки, які носила завжди з собою в сумочці, та, швидко переодягнувшись, поквапилася додому. Похитуючись, вона увійшла у свою квартиру і хотіла прийняти душ, щоб якось зігрітися, але передумала. Її полишали сили, і вона відчувала себе старою жінкою, яка тільки й може, що пересувати важкі ноги.